aurten 6 urte betetzen ditu eta egiazan ba bueno forturak irar kirol, -Kirol da gure bitxia, ez? Ze jakin badakigu beoa San Sebastián dela gure, bueno, guri ematen digun potentzia et, eta hortik kanatatzen dugu ba, bueno, guri bizi modua, es. baino lasterketa hau da guretzako oso garrantzitsua eta, eta asko maite dugun gausa bat. E, mendiko lasterketetan sartu nahi genula eta ikuste genun ba bueno, Eukita Beobia San Sebastián, pues bueno, zehoz erantziko egin behar genula. Eta planteatu zanen ondarribia San Sebastián, zentzu horretan ikian, bere ala erabak egenun, ba, ez, justo aldeerantziz izan beharko zala, eh, ondarribean B.A. bukatu aldizateko. Ze gertatua orte hauetan, ba, bueno, zei edizio dialaia, ibilbideak, pues, eh, bezain beste, ia. <laughs> ez? Eh, bi urtetan bukatu zen eh, San Pedro Kalean, gero obrak azizia, engerostikan arrezilandan bukatzen da, oso guztatzen gaude eremu horretan eh, ba, oso zabala eta erosoa elmuga bat eh, montatu al izateko baina aurteen dendakale obretan seones eta andamio bat seones pues bueno era murrutikan eh pasa cosala ordun ba, bueno, san nicolas pasear el jo eta bueno arresin gainetikan eh da santa maria Harkuraño. Hori da, aldaketa potoloena Mestea ibilbidea da berdina, azten da Katalunya Plaza, bukatzen da hemen eta habituai amendoak berdinak mantentzen ditugu.